Waburunge ni kabila la watu wa Tanzania. Wanaishi katika mkoa Dodoma, wilaya Kondoa. Lugha yao ni Kiburunge. Waburunge kwa idadi ni wachache sana na wanapatikana katika tarafa za Goima na Mondo. Pia wachache wapo katika kata za Gwandi na Kondoa mjini. Waburunge wana tamaduni nyingi sana. Moja ya tamaduni zao ni kama ifuatavyo. Waburunge wana wanawake hadi leo. Waburunge wanarisi wajani hadi leo. Waburunge wanaume wa Burunge wanatahiliwa polini na anakaa porini kwa zaidi ya miezi sita katika suala la ndoa mwanamke hana sauti kwanya anaweza kuozeshwa hata mtu asiyemjua wa wala kumuona hata siku moja kwanya anasikiliza nachchoambia na wazazi na wake kwa waburuunge mwanamke ni kiumbe duni ambaye hana kauli yeyote ile mbele mwanaume suala la dini kwao ni sana kwani dini zimeingia hivi karibuni hadi sasa robu wa ni wapagani bali wachache wamejiunga na Ukristo na wachache sana wapo katika Uislamu. Swala la elimu kwao ni sumu kwani huona kumpeleka mtoto shule ni sawa na kupoteza muda kwani huwadharau wale wachache ambao anasomesha na hii imeanza kufutika baada ya serikali kuanzisha shule za kata na kufanya ulazimu wa mtoto yeyote yule aneyefaulu kwenda shule kwani wazazi hawapendi. Lugha yao si ya kibantu ila ina mahusiano kidogo na lugha za wailaki na wagurua. Kuani mburunge anaweza kumuwelewa muwilaki anachokiongea kutokana na maneno yao kuwa na mizizi ile ile, bali viambatanishi tofauti. Wana ngoma zao za asili na wanaziheshimu sana kwani kila mtu anacheza kutokana na jinsia yake, na kanuni za ukoo, lakini kila mtu lazima cheze kwa mwaka. Ngoma yao kuhufanyika mwezi wa saba, kuanzia tarehe saba hadi kumi katika kijiji cha mbalo, Wao wanaamini pombe ni kitu muhimu kwani katika shughuli zozote za mkusanyiko lazima pombe iwepo lazima maji yapigwe wanafuga na kuwinda pia wanapenda kukaa milimani sana wana njia zao za asili za kutambua majira ya mwaka na jinsi mwaka kutakavyokuwa kama utakuwa na mvua nyingi au kidogo wana njia za asili za kuhifadhi vyakula wana nyumba zao za asili ambazo zinajengwa kwa miti na udongo tu Hii ni historia ya kabila la Waburunge Kutokea mkuu Dodoma.